Dərsimiz də İslamdan çıxardan 10 dənə məsələdir Yəni İslamı qozan Biz birinci dedik ki, şirkdir Sonra dedik ki Allah ilə arasında Şəriətə uyğun olmayan vasitələr qoşmaq Və şəfaət eləmək Şəriətə uyğun olmayan Həmçinin dedik ki Kafiri kafir görməyən və ya olan məsələni düz salan, bunların köfründə şəkiliyən, ən birinci də Qəsburda əhli kitabdır, küfürdür, sonra Fəyambar salasın, nəyəsə, gəlibsə, bəyənməsə, bəyənməsə, hətta əməl etsə də, iqrar etsə, hətta əməl etsə də, yəni, e, kafirdir, bəli, bəli? Aleyhissalama, mən dəstəyəm. Ha, salam, hə, təməli, e, kafirdir, Ə, sonra həmsini kim peyəmbər salsın yolundan başqa yolu üstün saysa bir saysa və s. o da kafirdir, sonra dindən çıxardan məsələlərdəndir, sonra kim peyəmbər sallallahu səlləmə və ya onun dinilə ələ salsın, istizələsə bu da küfürdür, o da kafirdir və sonra dedi ki, 7-ci də sehirdir, yəni sehirdə küfürdür, sehirlə məşğul olmaq öyrətmək və gəldik çatdıq 8-ə. 8-ci məsələ hansı ki, İslamdan çıxarda bilən insanı o da deməli yani, şeyxdir ki, rahmetullah rahmetullahi aponun səhnif əs-samin yani muzaharatəl-müşrikīn və muanət və muavənətuhum alal-muslimin və muavənətuhum alal-muslimin və dalil qəulullah təala və men yətəwalləhum minkum fa innəhum minhum inəllahu la yəhdi al-qawmaẓ-zālimin. Deməli Deməli, 8-ci məsələni gətirib ki, müşriklərə kömək eləmək. Müşriklərə, xüsusən də müsəlmanlara qarşı kömək eləmək. Kimi, müşriklər üstün olsunlar və s. Bu da İslamdan çıxardan məsələlərdəndir. Və Şeyh Rahiməullah burada dəli kimi, gərək ki, maidə suresi olmalıdır bu ayə. Allah əsbəndir, bu ki, Və mən yətəvəlləhum minkum fəinnəhu minhum əcidən yəni, kim onlara deyə o tərcüməni kim onlara kömək eləsə, yəni yaxın dursa, dost olsa e, o da onlardandır. Allah Subhanahu taala zalımı qoruma, düz yoluna yönətdir, fədai etməz. bu deyəsən ayə e, deməli nisas, e, daha doğrusu Maida surəsindədir. Elə deyil Şəhrixahmedovla gətirdiyim. Maida deyəsən 51-dir. Çünki şey bu ayə Təbii ki, bu ayə mənim içinin başqa ayələr var. Qərcalimlər, məsələn, 20 ayəcən çatdırır yığıb ki, çatdırır ki, bunlar hamısı kafirlərlə dost olmaq, onları kömək eləmək və s. Hamısı, yəni, müsəlmanlara qədəğan edir, bildirir. Və bu ayədə bildirir ki, kim onlara dost olsa, kim onlara yaxşıları kömək eləsə, o da onlardandır. Bir də ayə oxuyaq sizlə tərcüməsini. Hı. Ey iman gətirənlər, yahudi və xəsqərəsləri dost düşməyin. Onlar bir-birinin dostudurlar. Sizdən kim onlarla dostluq edərsə, o da onlardandır. Allah zalim tarifləni düz yola yönətmək. Hə, yəni, sizdən kim dostluq edərsə olanlar? Təbii ki, ə, bu, bir başa, bir mənalı başa düşməyin, bu səhvdir. Yəni, o, bəzi qardaşlarda nədir problem? Onlar, məsələn, bələ-ələ oxuyurlar, bir başa başa düşürlər, təfsilatsız və elə başa düşürlər ki, daha yaxın da deyənma olmaz heç bir münasibət qurma olmaz ə, tamamən gəri uzaq olasan hələ adamlardan və təbii ki, bunlar hamısı ə, bunlar hamısı deməli səhvdir Çünki biz görürük ki bu ayə heç də münasibət qurmağa qadağan eləmir. Dost burada yəni onun dinini sevməyə, onun dinindən düşkün saymaq. Aydındır? Onun dinini sevməyə, onun aqidəsini sevməyə, onun aqidəsini dinin düzgün saymaq. Və bu bu haramdır, bu qadağan olmur. Yoxsa məsələn, hələ kifayətdir ki, buna dəlil gətirərik ki, bu ayə Məsələn ki, mütləq başa düşmək olmaz. Allah Subhanahu taala bizə icazə verib, əhl-i kitabdan, hələ o ayədə qeyd olunan yağud Christianlardan qız almağa. Həmişə kəsilənməyə qalsın, hələn, almağa da. Ya təbi ki, sən bunu alanda, sən bununla yaşayacaqsan, sən bu qadın kimi sevədə bilərsən. Sevmək olar, sadəcə dinini sevmə. Qəss dinini sevməməkdir. Dinini onun əqidəsini düz saymamaqdır yoxsa münasibət heç də qada şəriyyətimiz qadağan eləməyib onların ticarət qurmaq məsləhətlə iş görmək məsələn olaraq əgər müsəlmanlar xeyrinət biz görürük ki Peygamberə sağlayamə eləyib bunlar hətta ciyarət edirdi xəstəninləndə borcda götürürdü onlardan borcda verirdi Onu göstərək həmçinin Peygamber sahasının yoldaşıdan birinə anası gəlin, müşrik idi, əhl-i kitab da deyildi. Yoldaşı da göndərir xəbər ki, bəs, bıraxım evə, deyir ki, bırax və ona yaxşıma, hürmətlər. Deməli, ayə heç də bəzlə başa düşdüyü kimi bir başa-başa düşmək olmaz. Ki, bax, bu çaşdır ki, təfsilatı gedməmək. Məsələn, oxuyur ki... Ə, Bələ deməyin, özlərin də problemə saldılar. Çünki hamısını təkvir edir, hamısı deyir ki, müşrikdir, hətta evləndə, kim ona razı o, özün problemə saldır. Məsələn, hədisdə gəlib ki, müşriklərlə bir yerdə yaşama. Ki, müşriklərlə bir yerdə yaşayırsa, məndən deyil. O, o deməyə deyir ki, bu, özün problemə saldır. Yani, onun başa düşmək ilə başa düşsək, Gərək feyliyək, qaçaq dağlara Deməli hədislər, ayələr Qardaşlar, bu alimlərin fətvası Bir başa, başa düşülməz Bu, bu çaşdırır bəziləri Məsələn, bəzi var Deyilək ki, alimləri nəyib lazımdır Alinə hamısı saraydır, alimidir Yəni, satqın damısı Göyək hamısı satılıblar Allah səhvələr sənə ağıl verib Əl-həm, deyil, Quran var Deyil, oxu, aydın dər şey Bu, böyük səhvdir Ha, bu böyük təhlükənamdır. Cavanları həlak aparmaqdır. Elmin imkanı. Hə, elmin elmi, elmi, elmi daşıyanlar. O da şəftdir. Yəni biz nə qədər alim al elmindən, alimlərdən ayə hədislər var. Ona görə qardaşlar, bax bu, bu problemdir. Doğrudan da. Amma qaldı şu ailələr hansı ki kafirlərlə dost olmamaq, yəni dinləni sevməmək, dinləri, dinləri təsliqləmək, ehtiyac yoxdusu olaraq kömək eləməmək və s. xüsusən də müsəlmanlara qarşı ayələr çoxdur. Məsələn, biz indi burada neçəsə hansını dedik? E, Mayıda 51. 51. Həmçinin Əlimüran e. 27, daha doğrusu Əlimüran 28, Əlimüran 149, Əlimüran 149, Əlimüran Hud surəsi 113, Əlimüran Mücadilə surəsi 111, Əlimüran Müntəhinə surəsi 1. Mən istəyən, bir də Mumtahinə də oxuyam, surəsi. İnşallah ola bilsin, indi e, mövzu, bu mövzu böyüdür biraz. Düzdür, hər mövzu böyüdür, sadəcə biz qıssaldırıq. İstəyir, xulaq səni verir, bəs salam. Təfsilat çox gedirmək. İndi həmçinin o, o, o, məsələn, ola bilər ya axıncı dəstə, ya hələ bu dərsin içində gələn dəstə, o, çox, o ailə var, hansı ümumi deyə ailə. Onları, məsələn, təkvir əhli dəlil gətirirlər ağaq. Olabilsin, o, o ayələyə gətirdi yamsın, bir-bir olayı şərh elədi. Öz şərhimizdən yox. E. Yəni, alimlər şərhindən. Məsələn, e, məsələn, buna misal bu məsələyə, bu Vəla-Vəl-Bora məsələsi daxıdır bu 8-ci məsələyə, yani, dost düşmə məsələsi İslamda. Yəni, biz bilirik ki, kafiri dost olmaz. Gelin, mümini dost tutarsam yaxın. Burada olmadığı kafiri qaçq ilə yox, amma bir başa-başa düşmə. Çünki birdən elə başa düşər ki biri necə yana şəriyyət deyir ki yaxın durma olaraq bu yandan izazı verə evlənmək olarla. Yox, burada münasibətdən söhbət gelmir dostu düşənmə. Bab, bu səhv eləyiblər. Dostu düşmə məsələsi eləyiblər ki, yo, yaxın durma. Yaxın durma, sonra zərzərə olacaq. Yox, hələ yox. Münasibət qurma olaraq sadəcə dostuma, yəni o dinini təsdiqləmə, onu dinini sevmə, əqidə ehtiyac yoxdur, yaxın diyanma, kömək eləmə, xüsusən də müsəlmanlara qarşı əgərdi səhə. İndi e, Mümtahinə suresini oxsun, bu da bu ayələrdən biridir hansı ki, bu vala-vala məsələsində toxunur. Hə. E, ey iman gətirənlər, nə mənim düşmənimi, nə də özünüzün düşmənini dost tutun. Onlar sizə gələn hə. inkar etdikləri hə. halda siz onlarla dostluq edirsiniz. Siz rəhbinizin hə. Qəbbiniz olan Allaha iman gətirdiyiniz üçün onlar Peyğəmbəri <coughs> və sizi e, çıxardılar. Əgər siz mənim yolumda və mənim rızamı qazanmaq uğrunda cihada e, çıxmısınızsa, e, siz onlarla gizlində dostluq edirsiniz. Mən sizin gizli saxladığınız e, və aşkər etdiyiniz hər şeyi bilirəm. Sizdən kim bunu etsə, e, o şübhəsiz ki, haqq yoldan azmışdır. Vax. Bu ayə, bu ayə sahabiyyə ilə nazır olub Hatıbradiyalanı İbn-Əbi Bəltə Hatıbradiyalanı Peyğəmbər salıqlar üçün nazırlaşırlar Məkkəyə hücuma döyüşə Hatıbradiyalanı neynir? Götürür məktub yazır müşkilərə Məkkə əhlinə Kitab əxtində yox Məkkə Deyir ki, bəyək Peyğəmbər Peyğəmbər salıcıq, müsəlmanlar sövcüm eləcəyib. Yəni, xəbərdarlıq eləyir onları. Yəni, cəşitliq eləyir. Və verir bir qadına çaparsın. Yəni, cəbrə gəli, xəbər verir ki, Peyğəmbər salıcılar sinəmə, bəs filan yerdədir qadının, bəs belə bir dənə xəbər aparır. Rəsul salıcıq, Əli bin Əbi Talib, Ömr Əməri Xaddamın qanitasının və Osman, Osman Bacanağın göndərir və bir neçədən əsabi göndərilir o qadnıq tutmağa. Eksə, qadnıq tuturlar, məktubu gətirirlər, açırlar, görürlər ki, Hatib İbn-Əbi Bəltə müşriklərə məktub yazıb. Xəbər verir ki, bəs müsəlmanlar gəlir və Bə, və yədə nazıl olub. səbəb budur. Bə, yəni, E, və onu görə deyiləm ki, ayəni bir başa-başa düşmüyün. Təfsirlər nə üçündür? Ayəni düzgün başa düşmək üçün kömə eləyir. Təbii ki, salamat təfsir. Salamat təfsirə, yəni, əqdə salamat təfsirə. Yəni, bu ayə nazıl olub e, Hatıb radiyallarını görə, o da bu əməlinə görə. Və səbii ki, burada Hatıb radiyallarını Əməli küfür olsa da, yəni böyük günahlardandır, yəni ehtiqadı küfür değildi Ehtiqadı küfürdən, əməli küfürdən fərqi nə deyil? Ehtiqadı küfür çıxardır dindən. Əməli küfür çıxarmır dindən. Ona görə İbn Qeym də deyil, məsələn, əməli küfürdən Allahın hökümünə höküm verinmək, namaz tərk eləmək, İbn Qeym deyir. Yəni, bu da əməli küfürdən, yəni böyük günahlardır. O artıq ameli çıxarda bilər ha. Axırda Ehtikad, etiqadlı olsa, imtinalı olsa aydındır, o da e, müəyyən şərtlərla. İndi nə üçün etiqadlı deyildi Küfrü Hatib ibn Əbveltani Radiyallahu anhu? Çünki ayə fikir verir, ayə bir daha oxu əvvəlinə. Eyman gətirənlər. gətirənlər. Təsəvvürlə iman gətirənləri deyir, bəs də. İman gətirənlərə deyir. İman demir. Hə, iman gətirmiş də iman gətirmişdi. Və Rasul sallallahu əleyhi və səlm məktubu açır, çağırır Hatibi. Hatib deyir ki, ya Rasulullah, küfrü istəmə istədimə görə, sevdiyimə görə eləmədim. Rəğbətimə görə eləmədim küfrü kafilləri. Sadəcə dünya məsləhətini gör elədim. Yəni sadəcə dedi ki, orada əqrəbam qalıb, istədim olan yanında yaxşı göstərəm özüm ki, onlar toxunmasınlar. Ha. Ə. Əmər ibn ki, icazə başım kəsin. Hə. O da İtaməd yaşa münafiq dedi. Ha. Dedi ki, yoxdur. Yox, ya Əmər 30 danışır. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təsdiqlədi ki, o küfrü sevdiyinə görəələmədi buna. Küfrü istədiyinə görə. kafirlərin müsəlmanlar üstün üstərində qələbə çalmağını görə eləmədi. Dünya məsləhətinə görə elədi. O deyir düz danışır. Özü də Ohub Bədirdə döyüşüb. Əslində Bədirdə döyüşdü hətta. O deyənlər deyir ki, Allah Subhanahu Bədirdə döyüşənlərə ki, artıq bundan sonra nə isə eləyin. <coughs> Allah tələsi başdı. Hmm. Hətta bunu siz admetdə məsumdular alla sadəcə bədirin belə fəciləti var idi da o ayanası qurban gəlib hə o hədis də gəlir hə Vəli, <coughs> ki bu məsələ bu dost düşmə məsələsində elə bil ki hatıb radi məsələsi bizdə şeydə qayda Yəni, bu məsələ niçə başa düşəyir düzgün. Çünki deyir ki, məndi görəm, o alimlər ki, sələf alimlər danışıblar bu məsələdən, çox vaxt hatıbı gətiriblər, radiyallahu bu misalı. Hatıb radiyallahu anhını. Və hatıb radiyallahu anhının yəni, əməli təbii ki, onları kömək eləmək idi. Məyən qədər köməkli var idi orada. Allah s.q. qadağan eləyir. Lakin, hatələyəm, köməkli etmişdi məyyən səbə görə, dünyavi səbə Yəni, dini səbə görə deyildi ki, olan dinin düz sayır və ya olanın dini, müsəlmanların dinindən üstün olsun deyə yəni, etiqadı değildi Əməli idi. Baxmana, böyük günah idi. Ona görə qardaşlar, yəni, bu məsələni, bu bəynada olan ailələr ki, var, düzgün başa düşmək üçün mütləq təfsilatı gedmək lazımdır. Mütləq təfsilatı gedmək lazımdır. Hətta məsələ aydın olsun. Yoxsa, hələ olanda görürsən ki, zəlatı düşmək olar. İnsan zəlatı düşə bilər. Və həmsinin, biz bu məsələdən görürük ki, kafirlərlə münasibət hətta bəlkə zahirdə də ola bilsi kömək kimi görsənsin, heç də hamısı bir dələcədə deyil. Kömək edən baxmalıdır, kömək edənə birinci halına kömək edənin halına və kömək özünlə, özlüyünə hətta düzgün öküm vermək üçün. Bunlar biz? Hətta düzgün öküm verəyik. Təbii ki, onları sevmək olmaz, yəni dinin. Yoxsa belə sevgi, məsələn, tutaq ki, birinin yoldaşı kafirdir. Əli da kafirdir. Səbə bilər qadın kimi, yoldaşı kimi. Və ya, məsələn, birinin atası kafirdir. Xristiyandır, yahudidir. Və ya birinin anası yahudi, xristiyandır. Hətta müşrikdir. Ana kimi səbə bilərsən, ata kimi. Amma dilini sevmə. Söhbət burada gedir, ona əqidəsiniz təsirəməm. Sevmək ilə. Budır dost düşmən məsələsində. Daha yəni, qayda. Ona görə, bəzən qardaşlar görsən, ümumi bir də nəsə sözü götürürlər, ümumi cümləni. Deyirlər, qutardı filan keç, vəli deyirlər, qutardı. Hə, filan keç, deyib, belə şey. Lakin tətbiqdə təfsilat verib, deyib, növləri var və s. Məsələn, heç ki, Şəhəlbani deyir ki, rəhəmin Allah, Fələstini azad eləmək, hər bir, Fələstinə cihad farduleyindir hər bir müsəlmana. Bəzilə bunu gətirib Şəxalbanini Bax mən, ondan incidlər Bəzilə mürcə edirlər Balacalar Ancaq deyiblə Şəxalbani deyiblə dey, Farduləndir fələsində cəxan Bu Hökumdür, ümumi sözdür Lakin bu təfsilatı, yəni bunu tətbiq eləməyik Şəxalbanin deməyib heç, heç kəsə ki, Heç kəsə deməyib gedin Cəhəd oncaqda ola xəyək Cihad birinci müsəlmanlar ona hazır olmalıdırlar, şəhətləri var, qurb olmalıdır və s. və s. bu müharibədir. Əgər şəriyyətimiz namaza, oruca şəhətlər qoyub ki, bu ibadəti, bir dənə həyatı keçirmək üçün neçə dən mərhələdən keçirsənsə, hətta bu ibadət düz sayılsın, cihadda həmçin ibadətdir, ən əfsəl ibadətlərdəndir. Bunda həmçin mərhələlər var gəlib keçmək üçün. Onu görə başlan bağ qardaşlar. Anlanır özlərinə həmişə alladılar bilməyənləri. Və bu cür ümumi cümlələrlə, mücəml cümlələrlə təfsilatsız. Gəl məsələn sən üç qəloyanın Allah, künə könə məkafə Allah deyir kim onlara dostca ola olandan qutardı. Kafir. Nə cəhlikdir ki, o. Hətta namansılanlar tətbiq eləyirlər, kim ki bu ilə razı deyil. Bu ayələrdən hamısı hədislərində çıxmazsan, hətta onlar, demək ki, vizsinə razıq qutardı, hətta o ayələri sənət tətbiq eləməsinlər. Necə alimlərdən deyir ki, xəbar işlər vəziflərində deyir, o ayələr ki, kafirlər qəst olunur, nazir olmuşdur, onlar götürüb tətbiq eləyirlər müsəlmanlara. Yaxşı, sonra deməli, hər bir onları kömək heç, heç də hamısı küfür deyil. Ola belə böyük günah olsun. Ümumiyyətlə, çalışma alacaq köməkdən çəkinirsən. Təbii ki, fərdi şəkildə olmaz Məsələn, Peyğambar sahası borc verirdi olardı, borc alırdı. Sonra qaytarırdı. Bu demə deyə Peyğambarsa kömək eləyir doları. Burada fərdi, burada şöbət gedir ümumi. Ümumi xüsusən də əgər müsəlmanlara qarşıdırsa. Yəni, müsəlmanları üstün, üstün saymaq üçün, üstün olmağı üçün və səir. Əgər bu etiqatsızsa, bu haramdır, böyük günah Yox əgər eytiqanla eləyirsə, ki, müsəlmanlardan üstün olsunlar olar, olan dini sevdiyinə görə, düz saydırlarına görə, a bu küfürdür. Bu, bəyan olunandan sonra, əgər qəbul eləməsə, istirahalləsə, kafirdir. Amma dünyavi məqsədlərə görə eləsə, o kafir deyil. Yəni, belə alimlərimiz deyib. Məsələn, Şeyh Hozan. Hələ 10 dənə məsələ ki, var İslamdan çıxardırdan, 10 kitabı var, 10 şərhinə. Orada deyir Şeyh, Rahim Allah, hələ bu məsələdə, bu 8-ci bölmədə. Deyir, əgər ehtiqadı eləyirsə kafirdir, əgər dünyavi şeylər görsə kafirdir, öelə asıdır. Bəzlə, deyimlək ki, bəz kömək eləmək olmaz, qətiyyə və bu icmadır. Bu da yalandır. heç də icman yoxdur. Məsələn, icmanı nədir Məsələn, İmam Şafi Üm kitabında, özü yazıb Üm kitabı, İmam Şafi. O, məsələn, orada bir deyir ki, heç də, hər bir kömək küfür salimur kafirlərə. Həmsinin qurtub-i rəxmihullah təfsirində, xüsusən də o, mümtəhinədə. Daha doğrusu, maidədə 51-də. Yəni, oxusun maidədə 51-i Demək olar ki, çox sələf təfsirlərin. Orada görəcəksən ki, orada deyirlər hansı kömək? Ne zür kömək? Məsələn, Qurtubidir, rəhimə Allah, təfsirində bildirir ki, bunlar neçindir? Bu, o ki, deyirlərə icmadır ya, heç köməkləm olmaz, yəni dostum olmaz. O, icma batildir. Həmçinin İbn-i Cözi, rəhimə həmçinin Əlusi, o da təfsirçilərdən biridir, həmçinin dörd məhzəb imamə, Əbu Hanifə, Şafi, Malik, Şafi, Əhməd. Onlar dördü də deyirlər ki, cəsus, kafir deyil. Yəni, sən sual verərsən, cəsus, kafir deyil? Cəsus neynir? Xəbər verir kafirlərə, əmin səlmanların. Dörd imam da mütəfiqdir ki, cəsus, kafir deyil. Aydın, deyil. Həmçinin bura əydədir, kim? Həmçinin bura əydə ebni Teymiyyədə var, ebni Qeyyimdə. Onlar da deyib ki, cəsus, kafir deyil. Hətta alimlər icma deyiblər, bildirib ki, icma deyil. Ki, cəsus, kafir deyil. Məsələn, təfsilatı var. Heç də hər bir kömək küfürdə olunur, o baxır köməkdən halına. Həmsinin Səad-i <coughs> o Maydur surəsi 51-ci ayəsi məsələn, kim onları dostu o da onlardandır deyir, tam, bunu tam başa düşmək bir mənalı səhvdir Şəxsədi buyurur Rəhəmullah bu qayıdır onun ehtiqadına, əgər dinlə dinin düz sayırsa, ona görə əqidətin düz sayırsa, hə əksalda hansı ki ehtiqadə məllərdən Əks halda küfür deyil. Həmçin, Muhammed Əmin Şeqiyyiti, Rahim Allah, Muhammed Əmin Şeqiyyiti, Maidə Suresi 51-ci ayəsində, o da bildirir, deyir ki, əgər kafirləri dost tutmazsa, bilə-bilə öz ixtiyarına, onların rəqbət olduğunu yorar. Və həmin rəqbəti olduğuna yorulara, Onda o da onlar kimidir kafirdir. Ay döndə necə şeyx Şənqətli görsən bu məsələni bağlayıb qəlbəmlər. İxtiyarı və rəğbəti bunlar qəlbəmlərdəndir. Hə, yəni etiqadı da? Etiqadı əgər bu dostluğu etiqadı olsa, hə. Etiqad olmasa asıdır böyük günah sahibidir. Həncə Məhəmmədəmin Şeyx Hüseynin də rahməhullah Bu, Maidə surəsinin təfsirində deyil ki, əgər bu şərtlə, əgər etiqadı olsa, yox, əgər etiqadı olmasa, o sadəcə günah deyil. Böyük günah sahibi. Aydın da, yəni, bu mənada da şeyq deyib və həmçinin fozandır, rəxminullah, Dedi ki, dostluq kafirlərini iki cürdür. Biri var, dostluq dinlərinə görə, bu küfürdür, dindən çıxardandır. Və bir də var ki, dünya məsləhətlərini görə, bu da haramdır. Bu da böyük günahdır. Və bəziləri, yəni təkvirçilərdən, Hatıb Radyo Lanhun o rivayətinə şübhə gətiribilər. Deyiblər ki, Hatıb iştihad eləmişdi orada, təvil eləmişdi. Ona görə Peyyambar Saad hüküm vermədə ona. On batıldı. Bu və səhət təvil edə bilərlərə. Bu və səhət təvil edə bilərlər. Həndə, hə. Yəni, orada təvilə heç biri yox idi. Çünki Peyyambar Saad soruşanda o bildirdi ki, təvil yox, dünya məqsədində görəliyim. Aydındır. Yəni dünyanın məqsədinə görəyib, özü də peyğəmbər sağ bilirdi ki, o təvirləyə bilməyib. Ona görə xəbərdən soruşdu ki, hətta o bilislər də görsünlər, alaykum salam. Hə, o də kürsünnər. Aydındı? Hansı da peyğəmbər sənsə onu üzür gördü, təvrinə görə yox. Təvində görə yox, dedik ki, Bədirdə döyüşüb, onun görə. Ona görə şübhə ki, gətirilər olaraq, batıldır. O, bir gün biz, yəni, xulası götürdük ki, kafirləri özü və olmaz, yəni olan dini sevməmək, düz saymamaq, həmçinin onları kömək edib, müsləmanları qarşı etməmək. Biz bu, bu münasibətlə götürür, lakin məsələ qutarmadı. İnşallah gələndə bəzi məsələlər qələbəyə buna da onlar da mühüm də olardı qeyd lazımdır. Çünki bu məsələni təkliflər gətirirlər və müsəlmanlar hakimlər xüsusən dövlətlər kafir görülürlər. Kafir deyirlər. Lə, bu məsələ mələlərdən biridir ansı ki, qalsın o qralar, Allah nökörəyə vermələrlərə o. Bu məsələ də onların şübhələndən biridir Ki onlar Misalmanlara qarşı kafilləri kömək edir. Aydın ona görə məsələ biraz təfsil istəyir, təfəssülat. Gələn dərsimizdə biraz daha-biraz aydın danışaram məsələdə. Belə aydındır dərs? Hə? Aydındır, yəni burada bir şey yoxdur, yəni. sual var?